32. fejezet. Hartmann Ház, Hillegrove, Philadelphia. Szeptember 20-a szerda, 0 óra 34 perc. Frankie úzigéppisztollyal a kezében üvöltözve rohant fel a harmadikra. Márki és Csikkó három emberre rohant a nyomában, három méterrel lemaradva. A harmadik emeletre az elmúlt négy év során senki idegent nem engedtek fel, de most kivételt tettek. Terence után szvíti is eltűnt. Ez már túl sok volt. Frankie kétségbeesésében már arra gondolt, hogy a harmadikon rejtőztek el, vagy bevették magukat a padlásra. Évfélkor támadt az az ötlete, hogy pihenésképpen ő is beszáll a szexbe, Sweetie mellé azzal a két nővel, akik korábban még sohasem látott, és akik nagyon tetszettek neki. Ám Sweetie és a két nő nem volt abban a szobában, ahol lenniük kellett volna. Frankie átkutatta az egész földszintet, és se Sweetie-nek, se a két nőnek nem akadt nyomára. Ekkor már elég ideges volt. Márkival és Csikkó három begőzölt, álig felfegyverzett emberével átkutatták a pincét is, de ott sem voltak. Jött az első emelet. Sehol. A második. Sehol. Frankie a pánik határán állt. Azzal győzködte magát, hogy Szvíti és talán még Terenz is biztosan a harmadikon vannak, és bezárkóztak a szobáikba, vagy a padláson húzták meg magukat, de maga se nagyon hitt a saját teóriájában. Szvíti szobájának ajtaja zárva volt. Hiába ordítoztak és verték az ajtót, senki sem nyitotta ki, és senki nem szólt ki a szobából. Felfeszítették az árat, és behatoltak a szobába. Szvíti sehol. Terenc sehol. Ez őrület. Felfeszítették Terence szobájának ajtaját is, de ott sem volt senki. Az egész harmadik emeletet átfésülték, és Sweetinek meg nek nyomát sem lelték. A padlás volt az utolsó mencsvár. Természetesen Sweetie és Terence ott sem voltak. Frenki őrjöngött. Márki ki roskodva leült a padlás lépcsőjére, és a késével kapargatta a falat. Azt hitték, a házban biztonságban vannak, és akkor kiderült, hogy mégsem. Feljött James is. Eddig kedvenc időtöltésének, a pornófilmek nézésének hódolt, de annyira feszült volt, hogy már a magas sarku cipős, harisnyakötős rindjók látványa sem kötötte le. Lehet, hogy nincs semmi bajuk, gondolkozott hangosan James. Lehet, hogy megléptek. Emlékezzetek. Terence telefont kapott, és amikor rákérdeztél, kitérő választ adott, majd nyoma veszett. Szvéti úgy szintén furcsán viselkedett, mielőtt eltűnt. – Gondold végig, Franki. innen kiszökni azért mégiscsak könnyebb, mint kívülről bejönni ide, úgyhogy senki sem veszi észre, még a kamerák se. – Megszervezték. Valahogyan megszervezték a szökésüket, és elhúztak. Ez a nagy helyzet. Márki felkelt a lépcsőről. – Hívjuk fel Csikkót, – mondta. – Nem tudom elhinni, hogy ő is eltűnt. – Ha csak nem együtt tervelték ki az egészet, – szólalt meg Frenki. – Mi a fasz értelme lett volna? – csattant fel Márki idegesen. – Egyszerűen nincs értelme. Nem lett volna semmi értelme. Miért éppen ők? És miért épp ebben a sorrendben? Előbb Terence, aztán sviti Vajjuk be, azért mind a hárman csak egy kicsivel jobban ismerjük csikkót, mint sviti és Terence, és egyébként is, ha két embert ki lehet vinni, akkor ötöt is. – Jamesnek elkerekedett a szeme. – Hát persze! – csapott a homlokára. – Mi van? – kérdezte Franki idegesen. – Már értem, bazd meg! Ez több zseniális! – Mi van? – kérdezte Franki még idegesebben. – Nyögd már ki! – szólt rá Márki. – Miért nem egyszerre tűntek el? – kérdezte James izgatottan. – Előbb Terence, majd szvíti, kicsivel utána. – Nos, miért? – Miért nem egyszerre? – Foggalmam sincs! Nyögd már ki! Ne idegesítsél már te is! – Kiabált rá Frankie. James elmosolyodott, ami mind Frankit, mind Markit és a mellettük álló három genysztert is meglepte. – Vegyük végig, mondta James. Felmutatta a hüvelykúját. – Egy. Csikkót nem lehet elérni. – Miért? – Ha valakinek van pénze három specialistára, akkor annak nem okozhat gondot, hogy lehallgassa a telefonjainkat. És Csikkó rájött. Csikkó három embere elmosolyodott. Hát igen, a főnök, ha, nem hiába túlságosan dörzsölt. James felmutatta a mutató újját. Kettő. Hét szentség, hogy valakik figyelik a házat, és Csikkó erre is rájött. James a középső úját is felmutatta. Három. Ha elkezdünk mozgolódni itt bent, kurvára biztos, hogy azok ott kint rájönnek, hogy valami készül, és akkor nem maradnak tétlenek. Tehát mindent úgy kell csinálni, hogy itt bent ne legyen túl nagy felfordulás. És ha Csikkó idejön, és azt mondja, kimegyünk valahol hátul, szép csendben, azt hiszed, azt nem veszik észre? Itt van egy rakás nyávogó picsa, akik akkor az csapnának, hogy a folyó túloldalán is lehetne hallani. James kihajtotta a gyűrű is. Négy. Az egyetlen megoldás, hogy egyesével megyünk ki, a legnagyobb titokban, vagyis nem sokára mi következünk. Frankie és Márki összenéztek, aztán megkönnyebbült nevetésben törtek ki. Csikó emberei is nevettek. Hát igen, a főnök. Ebben a pillanatban a földszint egyik hátsó szobájából kilépett Sonja, Niki és Dorin. Ezúttal ruhában. UPC taktikál pisztoly volt a kezükben, melyre hangtompítót szereltek. A 45-ös kaliberű 12 lövetű marok fegyver, a Heckler Koch egyik legújabb hadipisztolya, pontossága, megállító ereje, univerzális felhasználhatósága és igénytelensége miatt az alakulatok kedvelt pisztolya. Többek között a névi szél is rendszeresítette. Szonyáig a rendőrség ballisztikusai miatt használtak minden helyszínen más fegyvert, ám a fegyverválasztásnak ezen túlmenően is megvolt a maga értelme. Csikkónál szükség volt a géppisztolyra, mert nagy létszámú felfegyverzett csapattal néztek szembe, és a helyszínt nem tartották egészen az ellenőrzésük alatt. A Hilligrove 11-beli figyelők esetében csak kevés emberre számítottak, akik nincsenek fegyveres készültségben, és a támadás meglepetésszerű. Frankieék házában szükség volt a nagykaliberű vagyis igen jelentős megállító erejű pisztolyokra, hogy gyorsan és biztonságosan végezhessenek az ellenséggel, a géppisztoly azonban túlzás lett volna, tekintve, hogy a helyszín minden kis szegletét ellenőrzésük alatt tartották. Mindhárman fel voltak szerelve notebookkal, amely a Naiman központi vételi egységgel állt kapcsolatban. Mielőtt elhagyták a szobát, Szonya végignézte az összes helyiséget a figyelők által telepített kamerákon keresztül, így pontosan tudták, ki hol van és milyen a fegyverzete. A halban nyolc ember tartózkodott. Ketten a bejárati ajtótól balra, a monitorok előtt ültek, öten a barikád mögött kártyáztak, egy fickó pedig a bejárati ajtótól jobbra, az egyik kanapén feküdt és aludt. A hátsó folyosót senki sem figyelte. Szonya lépett elsőként a halba. Belső emberként mozgott, nem rohan, nem ugrált, nem vetődött, csak sétált. Senki sem nézett rá. Célba vette az egyik fegyverest a monitorok mögött és golyót eresztett a fejébe. Aztán célt váltott, és lelőtte a másikat is. Nem törődött a barikád mögött kártyázó öt gengszterrel, hátlat fordított nekik, hogy pozíciót vehessen fel, és agyonlőtte az alvó gengsztert is. Mire az öt őr bármelyike a fegyveréhez érhetett volna, Niki és Dorin végeztek velük. Tudták, hogy a konyhában két lány és két fegyveres férfi spagetti tesznek és pornót néznek, egy gengszter pedig a fürdőszobában áztatja magát. Rajtuk kívül senki más nem volt a földszinten. Dorin pozíciót vett fel a lépcső alján. Niki a lépcső mellől becélozta a fürdőszoba ajtót. Szonyja elindult a konyhába. A konyhában nem hallották a pítós pistolyok hangját, mert a halban szólt a zene. A konyhából pedig kiszűrődtek a nézetfilm hangjai, hangos nyögések, hörgések, sikítások. Szonya benyitott. Nem gyorsan, nem hirtelen, nem betörte vagy berúgta az ajtót. Úgy nyitottak ki, az egyik cica baba, vagy Frankie, James, vagy Marky. Amikor kinyílt az ajtó, oda se néztek. Az egyik gangster, aki óriási tál tésztát evett, háttal ült az ajtónak. A másik az asztal jobb oldalán ült, az egyik lányal az ülében. A lányon csak tartó volt. A másik lány a másik oldalon foglalt helyett, és ő is a filmet bámulta. Szonyja lelőtte őket, aztán kiment, becsukta az ajtót. A fürdőszoba következett. Niki elővette a notebookját és megnézte, közel ki a lépcsőn. Öt lány és csikkó bandájának öt tagja épp elindult a lépcsőn a második emeletről. Niki a nyelvével csettintett, jelezve szonyának, hogy jönnek. Szonyja bólintott, hogy tudomásul vette. Elérte a fürdőszobát. Lenyomta a kilincset és benyitott. Egy kövér, tetoválásokkal borított testű nagy darab fickó ült a kádban és egy zsódos magazint lapozgatott. Fel akart nézni, hogy lássa ki jött be, de arra már nem volt ideje. Két golyót kapott a homlokába. Szonya halkan becsukta a fürdőszoba ajtaját, aztán a lépcsőhöz futott. Niki mutatta a notebook képernyőjét, hogy a társaság már az első járt és mindjárt itt lesznek. Szunja bólintott, aztán egy csettintéssel magára vonta Dorin figyelmét. Kézjelekkel adta tudtára, hogy mi jön most. Roham. Elindultak felfelé a lépcsőn. – Nem, nem, ebben mindannyian tévedtek! – jelentette ki egy nagy darab fickó, aki Csikkó bandájához tartozott, és egyike volt azoknak, akik beszették a védelmi pénzeket. – A tiszta kolumbiai heroin, amit már kiék is szoktak vásárolni Csikkótól, a legkiválóbb anyag a világon. Szonya el tudta képzelni, mekkora pénzzel zsarolhatta meg Folberg a kipécézett diákok családját ilyen beszélgetések felvételével. Nekem azt mond, kezdte az egyik lány, de már nem tudta folytatni. Ekkor bukkantak ki Szonyájék a lépcsőfordulóban. A támadás váratlan volt, a lövések pontosak. Tárat cseréltek, Szonya és Dorin pozíciót vettek föl a lépcsőfordulóban. Niki a notebookon végignézte a házkameráit, az elsőn három lány CD-ket válogatott, szólt a zene, a fénytechnika is működött. Négy lány és egy fickó a DJ pult előtt táncoltak. Frankie, James, Marky és Cicco bandájának utolsó három tagja a harmadik emeleten a padlás feljárónál beszélgettek. Szonyájék felmentek az elsőre. Három másodperc alatt végeztek mindenkivel. A második emelet következett. Niki a notebookkal megint körülni. A házban volt még három lány, mindannyian a másodikon. abban a szobában, amelyikben megerőszakolták Krisztint. Az egyik lány Melinda volt, szondja intett Dorinnak, hogy intézze előket. őket. Dorin fél perc alatt elvégezte a feladatot. Frankie, James, Marky és a három gengszter nevetgélve beszélgettek, abban a hitben voltak, hogy Csikko mindjárt jön és kiviszi őket innen. Na, ismerek egy fazont, aki íjjal meg szerszámíjjal szokott vadászni mondta Márki. Az aztán lehet valami. Tök csönd van, értitek? Ez a lényege. A vadász mindig lopakodik, és amikor lő, az is csendes, és ha ügyes, akkor a halátusa is. A haverom azt mondta, hogy egyszer elhibázott egy szarvast, alig tíz centire suhant el a nyílvesző az állatnyaka mellett, és a szarvas nem is reagált. Fogta a másik nyílveszőt, rátette a hurra, kife. Márki nem tudta befejezni a mondatot, mert csikkó három embere összeesett. Frankie, James és Márki döbbenten bámulták a holttesteket. – Fegyvert a földre – mondta szonja. Kábán a hang irányába fordultak. Három fekete ruhát viselő nőt láttak a folyosón, a lépcső tetején, tíz méterre előttük. Hangtompítós pisztolyok csöve irányult a fejükre. Frankie a földre dobta a deszert Eagle pisztolyt. Marky és James követte a példáját. Niki elkísérte Markit, és az emeleten bezárta az egyik szobába, hátrabilincselt kezekkel. Utána Dorin Frankit levitte az egyik földszinti szobába, aminek volt ablaka, és hozzábilincselte a csuklóját az egyik igen súlyos szekrényhez. Tudta, hogy Franki képes lesz a szekrényt megemelni. Franki szabályosan rosszul lett, amikor meglátta az elsőn és a földszinten a holtesteket. Szónja James-t a másodikon abban szobában zárta be, amelyikben megerőszakolták Krisztint. James keze hátra volt bilincselve. Melinda fejlővéses holtestét, Dorin a szeme előtt vonszolta ki a szobából. James halára sápadt. Dorin észrevétlenül elhagyta a házat és beült a csirokiba. Az volt a feladata, hogy kövesse Frankit, amikor megszökik. Niki felment a harmadik emeletre és bevette magát Márki szobájába. Nem mozdult, nem keltett semmilyen leszt. csak ült Márkival szemben, pisztollyal a kezében. Harkman Ház, Hilligrove, Philadelphia, szeptember 20-a szerda, 1 óra 5 perc. Miután mindent elrendeztek, Szonya bement Jameshez a szobába. James arra számított, hogy a nő le fogja lőni, mert valaki felbérelte. De legnagyobb meglepetésére a nőnél nem volt fegyver. Szonya elfordította a kulcsot, de benne hagyta a zárban. Bilincs kulcsot vett elő és kiszabadította James-t, aztán leült az átszélére. James a csuklóját dörzsölte. A szobában tükrök voltak a mennyezeten, egy hatalmas ágy, ahol akár négy ember is kényelmesen elfért volna egymás mellett, egy hatalmas hifi berendezés, egy téglalap alakú asztal, két székkel egymással szemben, és egy vitrine szekrény, amiben szexuális segédeszközök sorakoztak. James a földön ült, egészen a falnál. Szonya felállt, és az ágy egy másik részére ült, majd hanyat feküdt. James nem tudta, mire véje. – Itt történt – James most először nézett a nő szemébe. Gyorsan elkapta a fejét. – Micsoda? – kérdezte. – A készséges nő a női nem szégyene? – jegyezte meg Szonya. Csak mert valaki azt mondja neki, jól nézel ki, már szét is teszi. A bige, a bula, a cica baba. Tudod, csak a kromoszómák szintjén nő, de egyébként nem az. Készséges, esztelen barom, aki olyan buta, hogy már szinte nem is tekinthető személynek. Puszta létével megalázza a női nemet. Egyetlen árucikke a segge, és mindenért azzal akar fizetni. Vannak ilyenek, James. Nem is tagadom. Ott állnak az utcasarkokon, rájuk bukkanhatsz a pornólapok oldalain, meg a pornófilmekben, meg a striptease bárokban, és sajnos még jó néhány egyéb helyen. Arról ismered fel őket, hogy semmi másra nem hajtanak csak a szexre. És az a helyzet, James, hogy a hugom nem tartozik ebbe a kategóriába. A hugom egy csodálatos fiatal nő, és nem egy cica baba. – Szóval itt történt? – James még mindig nem értett semmit. M – Micsoda? – kérdezte. – Az elsős köszöntő bulin. Te, Márki és Frenki megerőszakoltátok a hugomat, Kristin thomson Itt, ebben a szomában. Kristin itt feküdt, ahol most én – James dermedte maga elé, aztán összeszorította a szemét, és a kezébe temette az arcát. – Bazd meg! – szaladt ki a száján. Soha egyetlen pillanatra sem jutott eszébe, hogy ez az egész emiatt történhetett. Soha nem jött volna rá, mert egyszerűen nem gondolta, hogy amit christine tett, az rossz volt. – Nos, James, itt feküdt Kristin. James nagyot sóhajtott, a fejét ingatta. Képtelen volt elhinni, hogy emiatt a semmiség miatt van ez az egész. Egyszerűen nem fért a fejébe. Szonya felkönyökölt. Kérdeztem valamit. Ha nem válaszolsz, talán felváglak, mint egy malacot. James felnézett rá. Mi van csikkóval? Kérdezte. Választ, válaszért. Itt feküdt, Kristin. James szonya arcát fürkészte, de az kifejezéstelen volt, mint egy maszk. Lejjebb. Mondta halkan. Szonya egy kicsit lejjebb ment. Itt James bólintott. És pokolian férfiasnak érezted magad közben? Igazi macsónak, ugye? James megint bólintott. És élvezted? Igen, ismerte be James. Hát, húzta fel a vállát remélem megérte. Nekem nagyon sok pénzem van, mondta James. Ó, a szokásos fordulat. Na és mennyit lennél hajlandó fizetni az életedért? Bármennyit. Több millió dollárt. Amennyit csak akarsz. Van egy kis probléma, James. Van egy munkám, amit szeretek. Voltak épp nem is munka, mivel szívesen csinálom. És pénzt kapok érte. És semmi másból nem akarok pénzt keresni. Egyáltalán nem vagyok pénzéhes. James, ez a probléma. Mármit a te problémát. Mert nekem nagyon jó így. James nagyöt nyelt. Nem akart gondolkodni, és azt sem akarta, hogy a nő gondolkodjon. Elhatározta, hogy szóval tartja, nehogy eszébe jusson, hogy kiszól az ajtóban álló fegyveres emberének, hogy itt az idő végezhet vele. Mi van Csikkóval? kérdezte. Még mondani akart valamit, de meggondolta magát. Még mindig abban bízott, hogy Csikkó értük megy, és akkor minden rendben lesz. Amikor legutóbb láttam, egy kicsit rendetlenkedett az egészsége, felelte szonja. Azt hiszem, az volt a baja, hogy egy kis lesült. Terence fürdik, szvíti pedig elrepült. Ennyi. más nem tudok mondani. Beszéljünk arról a buliról, amikor te, Márki és... James közbevágott. Mi van velük? Mi az, hogy lesült meg, hogy fürdik? És hová repült Sweetie? Hazament? Haza? Úgy is mondhatjuk. James értetlenül nézte a fekete katonai bakancsot, fekete nadrágot és fekete zubbonyt viselő nőt az ágyon. Ez, ez meg mi az istent jelent? Emelte fel a hangját James. Aztán elcsendesedett. Eszébe jutott a kövér kínai, aki nem bírta, ha káromolják az urat. Csikkó lesült. Ez annyit jelent, elégett, magyarázta szonja. Egy Trex-típusú gyújtógránát robbant fel a szobában, ahol tartózkodott, minek következtében a teljes bőrfelülete elszenesedett. Terence fürdik. Ez annyit jelent, rátekertem 15 kiló láncot, és még hozzáláncoltam a lábához egy 50 kilogram súlyú kovács üllőt, majd bedobtam a delavár folyóba. felszerelésben végignéztem a halálát, és mondhatom, egyáltalán nem volt macsó. Sweetie elrepült. Ez annyit tesz, lehajítottam egy felhőkarcoló tetejéről. Amikor földetért, ért, tört az egész csontváza, és szörnyet halt. Megfigyeltünk titeket, lehallgattuk a telefonjaitokat, követtük a kocsiaitokat, lefényképeztünk mindenkit, akivel szóba elegyettetek, vagy akinek csak odaintettetek, és lányomoztuk őket. Amikor már ismertük a szokásos életviteleteket, változást vittünk a mindennapjaitokba. Ekkor meglátogatott titeket az én három kedves ázsiai barátom. Miután elmentek, figyeltük, hogy kihez szaladtok segítségért. Csikkó volt a segítség. Ázsiai barátaim őt is meglátogatták, és figyeltük, ők kihez szalad. A nagybácsikájához futott segítségért, de ő nem törődött vele. Likvidáltuk Csikkót és bandáját, hogy ne tudjanak nektek segíteni, és hogy ne próbáljanak bosszút állni értetek. Az ugyanis túlságosan beszéljessé a várost a hugom számára. Azután Terence és Sweetie következett. Ők más lapra tartoznak, nem arra, amire te, meg Márki, meg Frenki. Terence és Sweetie csak egyszer erőszakolták meg a hugomat. Ti kétszer. Ezért a ti halálatok sokkal rosszabb lesz, mint az övéké volt. Terence azért halt fulladásos halát, mert miután távoztatok Folbertől, kimentetek a Cormorant és ott ő azt mondta, hogy az lenne az igazi szintlépés, ha vízbe folytanátok Kristint. Sweetie poénkodott azon, hogy miután megerőszakoltátok a hugomat a kollégiumban, öngyilkos akart lenni, és kiugrott a második emeletről. A poénkodás miatt ledobtam Svíti-t egy felhőkarcoló tetejéről. Őse volt valami férfias, úgy sírt, mint egy gyerek. És most rajtad a sor, James. dolog a karma, nem igaz? Szonya fejjebb feküdt. Na de, térjünk vissza arra a bulira. Úgy tudom, zenét is hallgattatok közben. Melyik szám is ment? James körül forgott a szoba. A szája is tátva maradt attól, amit Szonya mondott az elmúlt napokról. Hirtelen minden világossá vált, az összes furcsaság meg lett magyarázva. Felállt, a fejét fogta. Remegett a szája. Úr Isten, nyögte, és a feje is remegni kezdett. Isten, Hát ezért! Hát ezért! teljes hangerővel üvöltötte. Hát ezért! A hajába túlt, mintha csomókban akarná kitépni. Szédült, hány ingere volt, remegett az indulattól. Hát ezért! Bazd meg! Bazd meg! Egy ilyen! E egy ilyen! hirtelen eszelősen felnevetett. Egy ilyen nyomorék kis picsa miatt? Égen? Egy ilyen nyomorék picsa miatt? Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Tombolni kezdett. Ütötte a a háta mögött. Baszd meg! Ezért történt ez az egész? Ezért? Szokogásban tört ki. Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. – Ezt nem tudom elhinni! Kinyírtatok mindenkit egy kibaszott, tetves kis picsa miatt! James fölös képpel üvöltött. Szonya felkönyökölt, hogy James szemébe tudjon nézni. Lassan, higgadtan beszélt. A tekintete szinte felsebezte James-t. – Tudod, James, hogy ezen a bolygón, ebben a civilizációban a legnagyobb aparátust az olyanok miatt tartják fönn, mint amilyen te is vagy? tudott -e, hogy az egészségügy, a politika és a gazdaság apparátusa eltörpül ahhoz az apparátushoz viszonyítva, amit a magadfajta elleni védekezés miatt tartanak fenn az emberek? Minden évben milliárd és milliárd dollárok zárkára, rácsokra, ajtókra, falakra, biztonsági rendszerekre, biztonsági őrökre, testőrökre, rendőrökre, katonákra, fegyverekre, felderítési technikára, golyóálló ruhákra, páncélokra, jogi intézményekre, börtönökre, kiképzésre, gyakorlásra és egyebekre. Tudod te, hogy a puszta léted erőszak? Tudod te, hogy amikor egy ember vesz egy rácsot az ablakára, akkor azt kényszerből teszi, mert védekezik a fajta ellen, és ezért a pénzt, amit kényszerből elkölt a rácsra, azt voltaképpen elrabolták tőle? Itt vagy te, akinek nincs egy cseppnyi fantáziája se. Így naphosszat gyúr, megverekszik, meg egy csomó igazi nagy macsóval tart fent kapcsolatot, és aztán megy bele a vakvilágba, és kötekedik, meg fenyegetődzik, és oktalanul fájdalmat okoz másoknak. Talán minden embernek ezen a világon képzett harcművésznek kell lennie? Meg fegyverszakértőnek? Meg harcászati specialistának? Meg minek még James? Miért kell mindenkinek ezzel a baromsággal foglalkoznia a normális és hasznos dolgok helyett? Csak mert vagy te, se eszed nincs, se fantáziád, és attól hiszed magad menőnek, hogy bántasz másokat? Krisztin a hugom nem ért se a harcművészethez, se a fegyverekhez, se a kommandós taktikához, se a garillaharchoz, harcoz, se a robbanóanyagokhoz, se semmi eféléhez. És mert nem ért hozzá, megerőszakoltátok. Most mi legyen, James? Mindenki hagyjon abba mindent, és menjen éjjel-nappal edzésre, és járjon állig felfegyverkezve, csak mert te vagy? Szonya megnézte az óráját. Körülbelül még nyolc perc van hátra az életedből. Több nincs. Élsz, ha az erőszakért, James. Hát most megkaptad. Tetszik? James némán nézte szonyát. Próbált keményen nézni, de semmi hatása nem volt. Szonya könnyedén állta a tekintetét, még csak nem is pislogott. Fegyvertelen vagyok, mondta James kiszáradt szájjal. Szonya megvonta a vállát. Kit érdekel? Sportszerűséget akarsz? Nem kellett volna megerőszakolnod a hugomat. Na, gyere, James, erőszakolj meg! Már alig várom. Kristin nem volt képzett, én viszont az vagyok. Lássuk, meg tudsz erőszakolni. Szonya hanyat feküdt, széttette a lábát és a karját. Tudta, hogy James nem próbálja meg. – Így könnyű, – mondta James megvetően. – Csak egy szabadba kerül, és az embered az ajtó előtt beront és agyó De ha olyan nagy harcos vagy, gyere, küzdjünk meg egyenlő esélyekkel. Szonya kinevette. A gúny belemar James lelkébe. Hm? – Ne hogy de olyan vicces vagy, – mondta Szonya. – Az emeleten nincs senki. – ha egyedül mész le a lépcsőn, és én nem vagyok a nyomodban, akkor nem állítanak meg. Ha nyomodban vagyok, akkor igen. Szóval, ha legyőzöl, kisétálhatsz. James megpróbált megvetően mosolyogni. Kihúzta magát, hogy szonja lássa, milyen nagy darab. Széttéplek, bazd meg, te büdös kurva! Vicsodogta a dütő remegbe. Szonjának a szemes emrebben. Tudod, hogy miért kell így meghalnod, James? Mert szereted verni a nőket. A hugomat is ütötted, meg azt a csajt is a kocsidban a Desmond diszkónál. Igazi, kőkemény, nagy macsú vagy. Ezért is döntöttem úgy, hogy agyonverlek. Szonya felkelt az ágyról, és kiment a szoba közepére. Egymással szemben álltak. Szonya aprónak, törékenynek és esélytelennek látszott a hatalmas férfi mellett. Darabokra foglak szétszaggatni, picsa! fenyegetődzött James. Szonyja lesajnáló mosolyra húzta a száját. Lássuk, nagyfiúk! James eltorzult arccal ütött. Szonyja könnyedén hátra húzta a fejét. James megin ütött. Az eredmény ugyanaz lett. Rugással próbálkozott, de a rugás a levegőbe ment. Aztán Szonyjának rohant, hogy fogja és a falhoz vágja, de a nő kitért a roham elől. – Na, gyerünk, gyerünk, üssél, üssél meg! – Inkább rugni szeretnék, mondta. – Akkor rúgjál, bazd meg! Na, mire vársz? James a melkasát csapkodta. Megfeszítette az izmát, hogy érezze a rúgást. Biztos volt benne, hogy a nő azokkal a vékony lábaival képtelen akkor átrúgni, hogy fájjon neki. De tévedett. Fájt. Nagyon fájt. Szinte megőrült tőle. Azt hitte, ez is olyan lesz, mint egy film, és a nő valami nevetséges, ugróforgó rugással fog próbálkozni. De a nő valami egészen más csinált. Szonya rugása könnyed volt erőfeszítéstől mentes, és halálosan pontos. Éppen a megfelelő helyre, a megfelelő szögben a megfelelő erővel talált be. Jamesnek a lélegzete is elakadt, amikor a térde hátra bicsaklott. Összerogyott, vonított az iszonyú fájdalomtól és a törött térdét markolázta. Na, gyerünk, James, állj fel! Az erőszak a mindened, nem igaz? Hát most itt van neked az erőszak, Gere, állj fel, légy férfi, és küzdj! Na, gyere, te nagy macsó! james letaglózta a fájdalom, az ájulás környékezte. James, ha nem győzöl le, meghalsz! James nem akart meghalni. Óriási erőfeszítéssel kinyitotta a szemét, és szonyára nézett. Megöllek! sziszegte vörösképpel. Már megint csak a szád jár. James feldühödött. Megpróbált felállni, de ahogy megmozdult a lába, a csontcilánkok is elmozdultak. Felüvöltött. – Na, mi lesz, James? Én csak egy nő vagyok. Hát nem tudsz megverni? – Legyőz egy törött csont? Én bizony törött lábbal is felállnék. James remegő karokkal ülőhelyzetbe emelte felső testét, de ennél többre nem volt képes. Küszködve szonya szemébe nézett. – Nem tudok felállni! – kiabálta elkeseredetten. Szóval azt akarod, hogy én menjek hozzád? Legyen földharc. Gyere ide, és letépem a fejedet, kurva! É, csak egy szájhős vagy. Szónja odasétált a földön szenvedő férfihoz, és megállt mellette. James elkapta az egyik bokáját, hogy kiráncsa a lábát. Szonya pontosan erre számított. Térdre ereszkedett, így James már nem tudta kibillenteni az egyensúlyából. Szonya reflexen kívüli sebességgel James fejéhez nyúlt, mintha csak a tenyerek közé akarná fogni az arcát, és kinyomta mind a két szemét. James felnyögött, elakadt a lélegzete. Remegett, ömlött róral verejték, elernyedtek végbelének záró izmai. Hátra vetette magát, a szemgödréhez kapott, és artikulátlanul torka szakadtából felülvöltött. Szonya kifejezéstelen arccal nézte, ahogy szenved a leírhatatlan fájdalomtól. Ugye nem hitted, hogy van esélyed? James artikulátlan üvöltözése és szonja hátborzongató nyugalma éles kontraszként választotta előket, mint egy értékítélet. Még annyi esélyed sem volt, mint Krisztinnek veletek szemben. Szonya felállt, James fejéhez lépett, legugolt mellé és tarkója alá dugott kézzel felültette. Mögét érdelt. A jobb karját átbújtotta James szemgödrére tapasztott keze alatt, és ráfogott az ácsúcsára, Ballal pedig a jobb fülét fogta meg. James önkívületben volt a fájdalomtól, de még így is tudta, hogy szonja arra készül, hogy kitörje a nyakát. És furcsa mód nem akarta elkerülni. Úgy érezte már semmi sincs, amiért érdemes lenne élni. Nos, James, még mindig szereted az erőszakot? A kérdés visszhangzott James tudatában. Válaszolt volna, de már nem tudott beszélni, és nem tudott gondolkodni. Szonya egyetlen rántással kitörte a nyakát. Felállt, elővette a telefonját, és hívta Dorint. Helyzet? Franki megszökött, jelentette Dori. A nyomában vagyok. Oké. Niki? Üldögélünk, felelte Niki. Rendben, két perc múlva hozd le. Oké. Sonja hajánál fogva kihúzta James Holt testét a folyosóra, aztán visszament a szobába, és várta Márkit. Hartmann ház, Hilligrove, Philadelphia Szeptember 20-a szerda, 1 óra 21 perc. Niki kinyitotta a szoba ajtaját, és intett Márkinak, hogy menjen be. Márki halott sápadtalszal lépett a helyiségbe. Egy lépést sem tett meg, amikor összerögyött, és görcsösen hányni kezdett. Kisé megviselte James kinyomott szemű holteste a folyosón, az ajtó mellett. Szonya bolintására Niki levette Márki csuklójáról a bilincset. Márki a kezére támaszkodva okádott. – Köszönöm, most már nincs szükségem rád – mondta Szonja Nikinek, amikor Márki befejezte a hányást. Menj le a földszintre, ha Márki egyedül megy le a lépcsőn, akkor szabadon távozhat. Értem, mondta Niki katonásan, és kiment a szobából. Az ajtót becsukta maga után, Szonja pedig ráfordította a kulcsot. Köszönöm szépen, hölgyem, nyögte Márki. Szemmel láthatóan iszonyatosan rosszul volt. Bármit kell istenem azért, hogy szabadon távozhassak, megteszem. – Együtt működöm mindenben. – Az nagyon jó teszed. Szónyánál nem volt más fegyver, csak egy kés. Leült az asztalhoz a baloldali székbe. – Gyere, ülj le! – szólt Márkinak. Márki odavonszolta magát, és leült a székbe. – Köszönöm szépen, hölgyem! – mondta illedelmesen. – Minden erejére szüksége volt, hogy uralkodni tudjon magán. Szonja keze eltűnt az asztal alatt, és amikor ismét megjelent, Márki kedvenc tantókése volt benne. Márki elítette az asztalra. – Ezt visszaadom. – Köszönöm, hölgyem! mosolygott Márki öröm nélkül. Nem tudta, hová tehetni a kést, ezért ott hagyta, van. – Nagyon jó kés! mondta szonya, Kézzel készített egyedi műremek. – Igen az! értette egyet Márki. – Elnézést kérek! Bár ön, hölgyem, biztosan ismer engem, az illem úgy kívánja, hogy bemutatkoznom önnek. Engedje meg, Mark Robson vagyok. Marki felállt és erőltetett mosollyal kezet nyújtott. Szonja is felállt és barátságos mosollyal megfogta a felé nyújtott kezet. Karen Thomson. Ó, oh, örvendek, Mrs. Uh, – Miss – Miss Thomson. Örülök, hogy megismerhetem. Markinek semmit sem mondott a Thomson név. Mindketten visszaültek. – Azt hiszem, tudom, miről van szó – mondta Márki. Egyfolytában reszketett a félelemtől. Egyszerűen nem volt semmi a világon, amit ne tett volna meg, hogy élhessen tovább. Kész volt hazudni, elárulni, megjátszani, odadni, megtenni bármit, csak hogy kijusson innét ebből a szobából, ebből a házból, ebből a városból. – Azt hiszem, arról a bizonyos Csikkó nevű férfiról van szó. Néze hajlandó vagyok együttműködni. Tudja, mi csak vettünk tőle drogot, általában heroint, de kizárólag saját fogyasztásra. Tudja, hölgye, kész vagyok mindenben segíteni a nyomozást. Kész vagyok vádalkut kötni. Apám Dali Lister Robson, a Trin mamutvállalat mamut vállalat fő valamint elnök vezérigazgatója. A világ legjobb ügyvédeit fogadná fel, de én nem élek vele. – Vádalkut szeretnék kötni. Belátom, eltévejedtem, de tudom, mi a kötelességem. Mindketten mosolyogtak. – Mi volt az a szombatesti esti találkozó Folkbergnél? – kérdezte szonyja. Nem volt már jelentősége, csak a teória miatt érdekelte. – Az Omega klub – mondta márki. – Egy klub az elit erikének? – Igen, hölgyem, dr. Folberg igazgatóúra klub elnöke. Négy hetente találkozunk, olyankor dr. Folberg igazgató úr beszél hozzánk, lelkesít minket. Az élet bölcsességei a téma, jól tudom? Igen, hölgyem, olyan bölcselet az, amit nem találni könyvekbe. Az élet értelme, amely nem más, mint a tapasztalat. Krisztin is egy tapasztalat volt? kérdezte szonja. Egy újabb szint hajó sejtett. Márki arcáról lehervadt a kényszeredett mosoly, pedig hirtelen nem is tudta, hova tegye a Krisztin nevet. Ho – -ho hogy Hogy mondta, kérem? Krisztin? Mi a hölgy teljes neve? – Krisztin Thompson. – Krisztin Thompson, ismételte a nevet Márki, aztán hirtelen rájött, hogy miként mutatkozott beszonya. A... a... az ön... valaki a hölgy netán? – Igen, a valakim. A nővére vagyok. Ó, oh, és... És honnan ismerő minket? A Vatszon Egyetemről. Ejha, akkor nem kizárt, hogy ismerem. Ő is ötödéves? Nem, még csak elsős. Ő az a szép szőke lány, akit az elsős köszöntő bulin és a kollégiumi bécében is megerő szakoltatok. Márki arcáról végleg lehervadt a mosoly. Kifutott a vér az arcából. Halott sápat lett. A váratlan fordulat teljesen meglepte. Ő már el is felejtette Krisztint. Azt hitte más is. Nem szoktam sírni, mondta szonja. Már nagyon sok éve nem ejtek könnyeket. De tudod, amikor a kis hugon felhívott, és én megtudtam, hogy megerőszakolták, és hogy egy kórházban van, mert megpróbálta eldobni magától az életet, akkor én, ahogy fogtam a telefont, és beszéltem vele, sírtam. Márki nem mert megszólalni. Lázasan gondolkodott, hogyan úszhatja ezt meg. Nem akarlak börtönbe juttatni, vagy még egyszer megveretni. Még egyszer megveretni? Márkinak azonnal beugrott, hogy kikről is van szó. Szonja átnyúlt az asztalon, és megfogta a tantókést. Kihúzta a pengét a tokból, aztán a tokot félredobta. A csupasz pengét visszatette Márki elé. Márki nyit szemekkel bámulta a kést. Szonja mindkét keze eltűnt az asztallapja alatt. Majd amikor ismét megjelent, egy rezorbek kés volt a kezében. Letette maga elézasztalra. Rezorbek, mondta. Massad Ayub tervezte, ez az utóbbi évek egyik legjobb konstrukciója a mereppengéjű küzdőkések kategóriájában. Tantóformájú penge, fogazással a tövében, vércsatornával a penge élezetlen oldalán. Speciálisan kialakított markolat, ami minden fogásmódnál szinte belenő az ember kezébe. Meglehetősen hatékony fegyver. – Ezt, e, ezt, ezt nem értem – nyögte ki Márki. – Kori, Moore, Walthouse, Csikkó, Terence, Sweetie, James. Őket már utolérte a múlt. Most te vagy sonon. Márki pislogott, mintha valami a szemébe ment volna. Próbálta felidézni, ami a lányjal történt, de csak részletek jöttek elő. Szonya felállt, fogta a rezerbekkést, kiment a szoba közepére. Márki felé fordult. Tudom, hogy szeretsz késsel játszani. Itt az alkalom. Márki úgy ült a székben, mint aki nyársat nyert. Na, mi lesz, Márki? Ott van a kés előtted. Fogd a kezedbe és gyere. Ne kérezd magad. Gyere ide és tedd velem is azt, amit Krisztinnel tettél. Ha akkor voltál olyan bátor, hogy ezt a kést ott az asztalon a torkára nyomt, akkor igazán lehetnél olyan bátor, hogy most megted ugyanezt az én torkommal. Persze van egy kis különbség. Krisztinnél nem volt kés, nálam meg van. Krisztin nem kapott professzionális kiképzést kés használatra. Én meg igen. Márki semmi esetre sem nyúlt a késhez, kinézett az ablakon. Kint olyan sötét volt, mintha fekete vásznat feszítettek volna ki az ablak elé. Az ablakon rács volt, és egyébként is túl magasan voltak ahhoz, hogy kiugorhasson. Eszébe jutott Krisztin. Ő kiugrott, de nem tudta, milyen magasról. Hirtelen mindenre tisztán emlékezett. Látta maga előtt a WC-t a kollégiumban. Látta, hogy a lány bőg és könyörög, hogy ne tegyék. Hallotta a hangját, olyan tisztán, mintha ott lenne megint. Elmegyek, elmegyek az egyetemről, elmegyek. Ne csináljátok ezt, ne, könyörgöm. – Könyörgöm, ne! Elmegyek, elmegyek! És zokogott, remegett, összekuporodott a sarukban. Aztán rajtuk volt a sor. Felemelték, James megpofoszta, lerángatták a nadrágját, de a lány nagyon ellenkezett, és ő ezt nem szerette. Fogta a kést és a torkához nyomta. És Krisztin elhallgatott, és hagyta, hogy azt tegyenek vele, amit akarnak. Márki a kés pengéjét nézte, látta benne a szemét olyan volt, mint egy zombi szeme. Kifejezéstelen, élettelen, üveges. Gölcsönni kezdett a gyomra, legszívesebben kiment volna a vécére, úgy érezte hasmenése van. – Az, az… ki krákogott. – Azt mondta, hogy ha egyedül megyek le, akkor, ak, ho, hogy akkor szabadon távozhatok. A hangja annyira remegett, hogy alig lehetett érteni, mit mond. – Így van, és az igaz is. Ha egyedül mész le, senki nem állhat az utadba. Senki. Nyugodt lehetsz. Ez a módja annak, hogy élve távozz innen, ebből a házból, ahol már annyi embernek okoztak fájdalmat. És... és... mi a módja, hogy távozhassak? Hogy egyedül mehessek le? Bármit megteszek, elmondok bármit, vagy most rögtön telefonálok, és átutalom az összes pénzemet egy megadott bankszámlára. Van... Körülbelül tízmillió dollár a számlámon, odadom az egészet, nekem már nem kell. Szonya lehajtotta a fejét, és felsóhajtott. Szomorúság telepedett rá. átölelte, beburkolta, mint egy felhő. Lassan felnézett az asztalnál ülő férfira. Olyan hitetlen kedve nézte, mint egy idegen lényt. Tudom, mit tettél az elmúlt négy évben, mert utána néztem. Tudom, hány lányt aláztál meg, hányat erőszakoltál meg, hányat fenyegettél meg, és ijesztettél halálra a késeddel, hányat kergettél őrületbe és öngyilkosságba. Ezt tetted a hugommal is, és mindezt megúsztad. A négy év alatt nem voltál börtönben, nem folyt után nagy nyomozás, nem emeltek vádat, nem kerültél bajba. És most felállnál és kisétálnál innen, mintha mi sem történt volna. Idehoztad a hugomat ebbe a szobába, Rányomtad arra az ágyra, és minden könyörgése ellenére megerőszakoltad, mert te igazi férfi vagy. Csak mert ellenkezni merészelt, fogtad a késedet, és a torkának nyomtad. És most felállnál, és kisétálnál inni, mintha visem történt volna. Szonya felhúzta a vállát, kérdőn széttárta a karját. Mert van tízmillió dollárod? Már ki nem bírta állni Szonya tekintetét. Lesütötte a szemét. A cipője órát nézte, mintha nagyon érdekes lenne. Elgondolkodott, hogyan is úszhatja ezt meg. Hirtelen rájött, legalábbis azt hitte. Jellemző módon félreértette Szonyát. Lassan Szonyára emelte a tekintetét. Akadozva mondta ki a mondatot, amelytől a helyzet megoldását remélte. – Többet is tudok szerezni. Szonya döbbenten nézte. Váratlanul kirobbant belőle a nevetés. Gölcsösen nevetett, csak úgy rászkódott belé. Aztán szinte egyik pillanatról a másikra elkomolyodott. – A pénz nem kulcs minden ajtóhoz. Gyere ide, bebizonyítom! – mondta. Márki lesöpörte a kést az asztalról. – Én nem küzdök senkivel! – jelentette ki. – Ennyire félsz, Márki? – Ennyire? – Én nem félek, de nem vagyok hajlandó küzdeni. Engem ez nem érdekel. Miért nem beszéljük meg intelligensen? – – Beszéljük meg intelligensen? – Igen, igen, beszéljük meg! Én kész vagyok bármi... Szonya megcsóválta a fejét. – Nem, Krisztin is azt szerette volna, ha intelligensen megbeszélitek, meg az összes többi lány. Én úgy negyverről tudok, de ez nem történt. – Így hát most sem fog történni. Ne várj többet tőlem, mint amennyit te adtál a hugomnak. Márki beharabta az alsó ajkát. – A nőnek nem kell pénz. – Mi kell neki? Mit adhatna, hogy hagyja elmenekülni? Hogy hagyja elmenni? Említette, hogy... Szólalt meg Márki. Nem mert folyamatosan szonja szemébe nézni, csak néha pislantott fel rá. Hogy, hogy elmehetek, hogyha egyedül megyek le, akkor... Igen, már az előbb is kérdezted. Igaz, ha egyedül mész le, távozhatsz. És... És mit kell tennem ahhoz, hogy egyedül mehessek le? Csak egyetlen egy dolgot, felelte szonja. Márki feszülten figyelt. Meg kell ölnöd engem. Márki szonja szemébe nézett. A nő nem tréfált. Én, én senkit sem akarok megölni, hölgyem, mondta Márki megjátszott határozottsággal. Szonja megindult. Olyan gyorsan szelt át a köztük lévő távolságot, hogy Márkinak épp csak megijedni volt ideje. Szonya az asztal előtt állt meg, és a rezorbekkésen végigvágott a férfi balarcát, az orcim pályától a fületővéig. Márki felkiáltott a fájdalomtól és az ijegységtől. Csak most jött rá, hogy a nő tényleg meg akarja őtölni. ölni. Mártírképpel bámult szonyára. Én nem küzdök senkivel. Szonya felvette a földről a tantókést, és visszatette az asztalra. Azt hiszed, ezzel a színjátékkal megválthatod annak a sok-sok lánynak a fájdalmát? Azt hiszed, tudsz olyan szenvedő képet vágni, hogy elfelejtsem, amit tettél? Ha könyörületre számítasz tőlem, akkor bizony eltévedtél. Jobb, ha fogod a kést, és próbálsz valamit tenni az életedért. Ha elvágok egy-két ideget az arcodon, nincs az a kórház, ahol helyre tudják hozni. Úgy fogsz kinézni, mint valami múmia. Szonya visszament a szoba közepére. Ha másnál is van fegyver, az már nem az a játék, amit te szeretsz, ugye? Márki kétségbe esetem próbálta elállítani az arcavérzését, de képtelen volt rá. A keze és a pólója merővér lett. A heg az arcodon még akkor is megmarad egész életedre, ha kiúsz ebből a szobából. Csúnya lettél, Márki. És ha nem fogod meg azt a kést, tovább magdosom a képedet. Senkit sem akarok bántani! Kiabálta Márki. Nem harcolok! Hát jó, mondta meg a vállát Szonya, és elindult Márki felé. Márki felüvöltött félelmében, és felemelte a kezét. Szonya odaért az asztalhoz, és előre hajolt, hogy bevágjon Márki két keze között. Ám Márki csak erre vált. Felkapta a kést, és döfött. Szonya számított rá, könnyedén blokkolta a szúrást, és ismét belemetszett Márki arcába az előző vágás felett alig két centivel. Márki a fájdalomtól kiejtette a kezéből a kést, ami az asztalon koppant. Mindkét kezével az arcához kapott és felüvöltött. Szonya kisétált a szoba közepére, egykedvűen nézte a férfi szenvedését. Márki elvesztette a fejét, már csak az indulatai vezérelték. Megragadta a tantókést, aztán az asztalt vadul nekilögte a szemközti karosszéknek, ahol Szonya korábban ült. Újra és újra nekilögte az asztalt, amíg a szék hátsó két lába ki nem tört. Késsel a kezében, csupavér vér arccal és pólóval, dühött tekintettel, vicsorogva szembefordult Szonyával, aztán elindult felé. – Azt hiszed, van esélyed? – kérdezte Szonyja. Márki rohanni kezdett. Szonyja ellépett mellette és végigvágott az arcán, ezúttal a jobb oldalon. Márki üvöltve csapott Szonyja felé a késsel, de a penge csak a levegőt találta. Felkapott egy széket, és azzal kezdett hadonászni. Szonya fogást váltotta késen. A penge most az alkarjához simult. Amikor Márki harmadszóra is felé ütött a székkel, mélyen legugolt, és belevágta a kést a férfi bal lábfejébe. Ezután ellépett mellette, és kikerült a tantókés hatóköréből. Márki vinnyogott a fágyalomtól. Elejtette a széket is, a kést is, és Az Zokogva a lábfejét markoláztak. – Azt hallottam, te igazi férfi vagy – mondta szonya. Ez volna az? – Megöllek, megöllek – vicsodogta Márki. – Akkor gyere, kefél, fel, tegyél már valamit végre, ne csak ígérgesd. Márki fogta a kést és feltápászkodott. A test súlyát a jobb lábára helyezte. A bal lábfeje úgy égett, hogy elzsibbadt tőle az egész lába. Szonya fogást váltotta késen, a penge kifelé irányult. Elindult Márki felé, belépett a tantókés körébe. Márki tudta, hogy ha most nem találja el, több esélye nem lesz, mert a nő kivégzi. Bal kézzel megindított egy ütést orra, és ugyanabban a pillanatban egy villámgyors szúrás gyomorra. Szonyja szóval könnyedén félrehúzódott az ököl és a kés útjából, és a köldök magasságában hasba szúrta Márkit. Azután átvágta az ütőeret a jobb csuklóján, mire a kés kihult a kezéből. Ugyanabban a pillanatban, amelyikben a tantók és a földre már Márki két lába között hátra nyúlva a rezorbek pengéjét feldöfte a végbelébe. Márki eszelős hangon sikoltott, a lábaiból kiszállt az erő. Zuhanni kezdett. Szonya belesegített az esésbe, és nekilökte a falnak. Elétérdelt, a borotva éles kést a torkának nyomta. Amikor megszólalt, hangjában nyoma sem volt érzelemnek olyan esélyekkel születtél, amik szinte senkinek sem adatnak meg, és te se lettél más, csak egy erőszakos őrült. A világot válthattad volna meg, de ehelyett meghalsz 22 éveset, és nem hagysz magad után mást, mint fájdalmat és megkönnyebbülést. Már kisírni kezdett, a könnyei a vérével keveredtek. – Azt hiszed, hogy most meg fogsz halni? – Szonya megrázta a fejét. – Dehogy! – Te már rég meghaltál. Akkor azon a napon, azon a bulin, abban a pillanatban, amikor fogtad a késed és a húgom nyakára tetted. akkor haltál meg. Már kitrázt az okogás, közben bevizelt és a széklete is folyni kezdett, ami olyan érzés volt, mintha tűz égne a testében. Ne, könyörgöm, ne! nyögte elakadó nyelvel. – Ne, könyörgöm, ne! ismételte szonya. Ismerős szavak, ugye? Igen. Márki emlékezett, Krisztin mondta, ugyanezeket a szavakat, és Márki tudta, hogy vége van. Szonya megrántotta a kést, a borotva éles penge mélyen és hosszan felvágta a férfi torkát. Márki önkéntelenül a nyakához kapott, próbálta elállítani a vért, de tudta, hogy nincs esélye. Furcsa, vallásos érzések rohanták meg, amiket soha se tapasztalt. Úgy érezte, mindjárt Isten színe elé kerül, pedig soha sem hitt Istenben. Hirtelen iszonyatos félelmet érzett, olyan félelmet, amilyet elképzelni sem bírt volna azelőtt. – A pokol, a pokol vár rám. a gondolattól pánikba esett. – Megbánom bűneimet, megbánom bűneimet! – üvöltötte magában, hogy nehogy a pokolra jusson. – Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? – kezdte, de nem emlékezett a folytatásra. – Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? – Ismételte meg, abban reménykedve, hogy a varázsmondat megváltja minden bűnét. De érezte, hogy nem ér semmit. Mintha túl későn kezdte volna el, túlságosan későn. Utolsó erejével szonyára nézett, és látta a nő gyönyörű, de könyörtelen arcát. Aztán a szemei lecsukódtak, az izmai elernyedtek. És látta maga előtt Krisztint a kollégiumi vécében, a sarokban kuporogva, és rettegve, zokogva, őt bámulva. Me – Megbánom, megbánom! – hajtogatta magában. Aztán vakító fényt látott, és valami vagy valaki, mintha mozdult volna. – Megbánom, megbánom, Megba, Megba. nem tudta folytatni. Felemelkedett, repülni kezdett a fény felé. Már csak érezni tudott, iszonyatot érzett, a pokol közelségét. Szonya egykedvően nézte a halál beálltát. Felegyen Vége volt. Ebben a házban már nincs több dolga. Frenki elmenekült, mert így akartak, a többiek meghaltak. Mindenki. Lerázta a pengéről a vért, majd elrakta a kést. Szétnézett a szobába. Itt történt. Lassú léptekkel körbesétált, megnézett mindent, minden tárgyat, minden bútort. Megigazította az ágyat, leült a szélére, Nézte a lepedőt, a párnákat, és felidézte, amit Kristin mondott Londonban. Hallotta, ahogy üvölt a zene. Hallotta a nevetésüket. Látta Krisztint, amint hasztalan küzd James, Mark és Frankie ellen. Látta az iszonyatot a szeméből, amikor rájött, hogy nem tudja elkerülni, nem tud elszökni, nem tudja ezt leállítani. És akkor márki a késpengét a nyakának nyomta. És onnantól a puszta túlélés volt a tét. El tudta képzelni azt az őrült félelmet, amit Krisztin élt át, amikor azt hitte, el fogják vágni a torkát. Szonyának rá kellett jönnie, hogy Krisztin már szinte idegen volt a számára. Csak nagyon ritkán találkoztak. Időnként egy-egy telefon, néhány perc beszélgetés, három-hat havonta. Néha fél év alatt csak egyetlen egyszer beszéltek. Ez nem igazi kapcsolat. Mintha nem is volnának testvérek, mintha nem is szeretnék egymást. Szonyának a saját szabálya jutott eszébe. Minden fájdalom, figyelmetlenség következménye. Jobban kellett volna figyelnie Krisztinre, sokkal jobban. Akkor tudta volna, hogy bajban van. Egy hajszálon múlt csak az élete, egyetlen hajszálon. És többé nem fordulhat elő. A szobát a halálszaga töltötte be. A test reakciója az erőszakos halára. Sokszor érezte ezt a szagot, a széklet, az izzadság, a bél-gyomor felforgató szagát. Sok éve nem volt terepen, nem vett részt akcióban. Időnként hiányzott az az érzés, az a fajta feszültség, az állandó készenlét, sok rohanás és feszült összpontosítás. Arra gondolt, az ő keze által meghalni nagyobb szimbólum, mint egy bármilyen drága és ritka sportkocsi vagy egy kastély. És ezt nem érezte beképzeltségnek. Lenézett Márki holt testére. – Érezd meg tiszteltetésnek, mondta magában, aztán elfordult. Különös, bizarr módon, itt, ebben a szobában, egy hullatársaságában, azon az ágyon ülve, ami megtörtént mindaz, ami miatt végigcsinálta ez az akciót, a szexre gondolt. Még az egyetemen szokott rá igazán a szexre, mert unta magát. Kevés volt a kihívás. Operatív ügynök korában a stressz enyhítendő, később pedig, amikor főnök lett, egy emberi vágóhíd minden felelőssége nehezedett a vállára, és a stressz hirtelen a sokszorosára ára nőtt. Sohasem váltogatta a partnereit. Sohasem volt hűtlen. Akivel együtt volt, attól elvárta, hogy állandóan a rendelkezésére álljon. Ha bármi baja volt, a szexben keresett feloldódást. Szexfüggő lett, ninfomániás, Napi négy-nyolc alkalommal szeretkezett Dorinnal és Nikivel, hogy a gyönyör pillanataiban elfelejtsem mindent, ami miatt aggódnia kell. A szex nélkül már rég bedilizett volna, de már a szex sem volt elég. Egyre jobban vágyott a szerelemre, mert a szerelem nagyobb, mélyebb feloldódás, mint az orgazmus. Dorinra és Nikire gondolt, arra, hogy milyen eszeveszetten imádja a testüket, hogy képtelen velük betelni, hogy senkivel sem élvezte még annyira a szexet, mint velük. Kezdetben nem volt ez más, csak puszta vágy, mert olyan gyönyörűek és kedvesek voltak. De már sokkal, sokkal több. Ha nagy orosz, csak felhívja Nikit, átöleli és a vállára hajtja a fejét. És az olyan érzés, mintha belépne a nirvánába. Csodálatos, leírhatatlan. Hirtelen megszűnik minden rossz, csak mert egy kedves lány vállára hajtotta a fejét. Szonya elmosolyodott. Az ábránt képek szinte elandalították, éppen itt, ezen a szent helyen. Biztonsági szempontból éppen, hogy elfogadható volt, amit tesz. Itt már nem volt veszély, ám itt tartózkodni mégsem célszerű. De még maradni akart egy kicsit. Maradni, csak néhány percet és elmerengeni. Amikor majd minden rendben lesz, a főhadi szálláson, Richmondban, a lakosztályában, Dorinnal és Nikivel óriásit szeretkeznek majd azon a hatalmas, kényelmes francia ágyon, amit, mintha kimondottan az ilyen édes hármasok kedvéért találtak volna ki. Szonya tekintete a távolba révet, Felsóhajtott, az ajkai megremegtek. A főhadi szálláson járt képzeletben. A belbiztonsági irodából beszólnak, hogy megjött Dorin. Mondja, hogy bejöhet. Egy kicsit cseverésznek, mint mindig, Aztán lepakolják az asztalt, és Másik emlék. Niki jön fel. Egy kis duma, aztán lepakolás, aztán Dorin mindig olyan komoly lesz, amikor felizgul. Niki meg olyan szende de félénk. Niki rövid haja, a helyes kis buksia. Dorin asszonyi alakja, széles csípője, Hosszú aranyszőke haja, amely lágyan a mellére omlik. Miki lapos, feszes hasa, vékony kis dereka, és... és... és... Szonya nevetett, és lelki szemei előtt peregtek a képek. Aztán hirtelen történt valami. A szája még tovább nevetett, de a szeme már nem. Aztán a nevetés mosolyá halványult. Valami egy kicsit... egy kicsit furcsa volt, de csak egy pillanatra. Ismét felnevetett. Most a szeme és a szája egyszerre változott meg. A nevetés a jó kedv elillant. Kíváncsiság vette át a helyüket. Aztán feszült figyelem. Tekintette a semmibe Előre Előredőlt ültében, mintha egy tévéképernyőjéhez akarna közelebb hajolni, hogy jobban lássa. Valami megváltozott. Valami nagyon megváltozott. Szondja kutatott az emlékezetében. Vadul, elszántan, kétségbe esett. Hirtelen talpra ugrott. Csak állt az ágy mellett, és csodaszép arca lassan-lassan rémülté változott. A rémület a döbbent ijegység új erőt adott, és mint fúdokló a part után úgy kapkodott, csapkodott emlékei rengetegében, azután az egyetlen emlék után, ami meg tudná menteni. Visszaült az ágyra, remegett a keze. Felállt, tett egy lépést előre, a kezét tördelte. Megdörzsölte a szemét, a hajába túrt, felnyögött. Amikor kinyitotta a szemét, könyre remegett benne. Könnyein át a szobát látta, a keresést befejezte. Visszament az áthoz és leült. Kezét a gyomrához szorította és előre hajolt, mintha fájdalmas görcsök gyötörnék. Én nem vagyok rossz ember! kibudjant a könnye. Felnyögött, sírni kezdett. Ez a szoba, ez a tetem. Ez az egész őrület megváltoztatta, látóvá tette. Felnyitotta a szemét, hogy láthassa, ami mindig is ott volt az orra előtt, és sohasem vette észre. Szonya, a leszboszi cápa, nyögve remegve sírt. Annyi értelmetlen fájdalmat látott a világban az elmúlt néhány napban, annyira dühítette a nagyképűség a játék mások életével, Annyit látta ezeket, hogy érzékenyé vált rá, és felismerte mindenütt. És miután végignézett így, új szemével a világon, végül meglátta azt is, ami a legközelebb volt. Saját magát. Hogy ő is megtette. Sokszor. Elkeserítően, őrjítően sokszor. Nikivel és Dorinnal. Soha az életben nem látott igazi két és vágyat az arcukon. Soha. Soha annyira belefeledkezett abba, amit érzett, hogy észre sem vette őket. Amikor Kínában egy titkos, halálos ütést, az úgynevezett kantom dugóhúzó ütést tanulmányozta, a mester azt mondta neki, hogy a Yin és a Yang nem a sötétség és a fény, nem a férfi és a nő, nem a kemény és a lágy szimbóluma. A Yin és a Yang a világ mindenség sokoldalúságára emlékeztet, azt tanítja, hogy soha se feledkez bele semmibe, mert aki belefeledkezik valamibe, az megvakul. És szonyával megtörtént. Ruhája alól kendőt kapott elő, amivel kisebb sebeket kötnek el, vagy itatják fel a vért, hogy ne hagyjanak maguk után semmilyen nyomot. A könnyeit ittotta fel vele. Felpattant az ágyról, a kendőt a ruhája egyik zsebébe gyűrte. Én nem vagyok rossz ember, üvöltötte magába. Rohanni kezdett az ajtó felé, hogy megmondja Nikinek, hogy soha többé, soha többé nem kell feljönnie az irodájába, azért. Hogy többé már nem kell a kedvére tennie. Két lépéssel az ajtó előtt megtorpant. Egy akcióban voltak, és még nem volt vége. Most félre kell tennie mindent, bármit érez is, és amikor innen kimegy, semminek sem szabad rajta látszani. Nem szólhat Nikinek, és nem hívhatja Dorint. Most nem. Intenzív érzelem egy akció alatt halálos lehet. Az órájára pillantott. Idő van. A következő célpont van soron. Folytatni kell az akciót. Szonya megtörülte az arcát a kezével. Krákogott, köhögött egyet. Eszébe jutott, hogy a szobában két kamera is van, és Niki láthatta, ahogyan sír. De mert megkérte Nikit, hogy ne nézze, biztosan nem is tette. Ő már csak ilyen. Megint könyvbelábadta szeme, Megremegett az arca. Négy év. Milyen lehetett nekik? Az orgazmus egyszerű testi reakció volt egy ingerre, semmi több. Biztos volt benne, hogy miközben azt csinálták, valaki mást képzeltek oda. Valaki mást, bárkit. Néha a szex nem híd két ember között, hanem fal. Vastag, nagyon vastag fal. Én tényleg szeretem őket. Nem akartam ezt tenni velük. Nem akartam. Most vége, örökre vége, soha többé nem történik meg. A szex jutott eszébe, lelke egyetlen mencsvára, a megnyugvás hónap. A Dorin és Niki nincs többé, a mencsvárnak vége. Az AJC-ben nincs más, akivel el tudná képzelni. Ismerkedni meg nem járhat el, mert nem élhet hétköznapi életet. Megrántotta a vállát. Nem számít. Mi lélegzetet vett? Most ugyanaz volt a helyzet, mint amikor Krisztin felhívta a főhadi szálláson. Működni kellett, nem érezni. Lassan megnyugodott. Be kell végezni az akciót, és majd utána rendbe hozza, amit kell, Nikivel és Dorinnal. Szívverése és légzése normalizálódott. Az érzelmek eltűntek. Leszboszi cápa lesz megint. Körülnézett a szobában, minden rendben volt. Elindult az ajtó felé.